Capitolul 12 O mică plimbare pe țărm Întinzând brațul peste balustradă, Blythe striga cu vocea sugrumată de emoție. Iată barca, sir!" Încălecând creasta unui val, submarinul se ridică, apoi căzul leneș, dar merșel își menținu binoclul în direcția indicată. Semnalizatorul avea dreptate, mica embarcațiune se întorcea. Îl auzi pe Warwick dând ordine. Nu era nevoie să mai controleze personal. Merșel era sigur că tunul de pe punte se și rotea urmărind lenta apropierea a bărcii. Echipa de pe punte, fiți gata pentru acostare, ordonă Merșel. Lăsă binoclul în jos și își frecă ochii. Avea impresia că ieșiseră din orbite, tot căutând să străbată întunericul. Întrebă pe Blight. Poți distinge cât sunt în barcă? a cam întârziat. Greu de spus, sir. Mi se pare că văd zece capete. Nici nu știu cum n-aiba cap cu toții." Marshall observa pe mateloții care se adunau în jurul capacului prova. Am reușit." Marshall se întoarse repede când o rachetă de semnalizare început să urce în văzduh. Era departe, pe uscat, în interior. Poate un exercițiu de antrenament sau semnalul unei patrule care urmărea pe agenți. Stop, mașinile!" Marshall privi din nou cu binoclul spre parcă. Blythe a avut dreptate. Se distingeau destul de multe siluete. Pe puntea bombată a Bărcii, sub ofițerul Kane, aștepta să prindă o bandulă. Mica embarcație a balansat ușor când s-a fixat prima parâmă și Warwick a strigat unui matelot să ajute pasagerii să se urce la bord. Inima lui Marshall bătea precipitat. De ce o are această anxietate? Din cauza tăcerii absolute în care se desfășura scena... Sau poate strânse din se văzând că un corp e depus pe punte. Un mort? Un rănit? Se auzeau crâmpeie de conversație, întrebări și răspunsuri în șoapte. Unul câte unul, cei din barca apăreau pe punte. Maiorul un alergă spre pupa și curând tălpile de cauciuc la cismelor lui, scrâșneau pe treptele scării pasarelei. În câteva cuvinte l-a pus pe merșă la curent. Au avut necazul domnule comandant, cu brațul arătând spre coastă. De mai multe zile ai noștri se ascundeau, obligați să schimbe fără încetare locul. Tot sectorul mișună de patrule. Aspirat dângă de câteva ori. Dar am pus mâna pe Trevis, nemernicul. Și ceilalți? Merșel înțelese că Chantal nu a revenit, dar nu-i venea să creadă. Mi s-a părut că erau mulți în barcă. Așa este. Am recuperat mai mulți agenți de noștri, printre care un locotenent de parașutiști care a lucrat cu un grup italian de sabotori, apoi un italian rănit, după cât se pare un comunist, și pe Moss, singurul din echipa inițială. Ce au devenit ceilalți doi? Maiorul Carter și Miss Travis au fugit spre interior ca să scape de nemții care îi căutau. Moss nu i-a însoțit rănit cu un glonte în coapsă, nu le putea fi de niciun folos. Mi-e teamă că nu mai putem face nimic ca să-i salvăm pe cei doi. O lui a apărut pe pasarelă. Sir, raportă el. Sublocotenentul bac întreabă dacă închide capacul prova. Merșel nu a răspuns, parcă nu l-au zis. Crezi că cei doi au fost prinși? întrebă el pe caun. În orice caz, intenția lor era să se lase prinși, nu mai procedând așa, germanii renunțau să-i mai caute pe ceilalți. Important era să ne dea posibilitatea să luăm cu noi pe Trevis, care deține informații prețioase ce nu pot fi obținute decât de la el. Meașel își amintea cea rachetă pe care o văzuse ridicându-se în întuneric. Poate că semnalase să se oprească urmărirea, căci agenții fusese răprinși. Să deasă lui Warwick. Spune-i secundului să urce imediat. Eu merg la prova. Coborând scara și urmat de Warwick și Caun au ajuns repede pe punta umedă de la prova. Barca ta încă pe apă, ca și cum aș aștepta ceva, gândi Marshall. Se dăsă direct unuia care vorbea cu Kane. – Dumea ta ești parașutist recuperat? – Da, sir. Numele meu este Smith. Omul era de statură foarte scundă. – Cunoști bine regiunea? Smith consultă din ochi pe caun care aprobă. Poți răspunde. Destul de bine. De fapt, nu făceam parte direct din cei implicați în această acțiune. vocea căpătă o nuanță de regret. Doream doar să trimit un glonte în scăfârulia anumitului Trevis. Merșel așteptă un moment ca să-și pună ordine în gânduri, apoi declară hotărât. Cobor pe uscat. Smith rămase înlemnit cu un braț în aer. Crezi că îi mai putem găsi? Continuă scurt Merșel. Ridicând din umeri, parașutistul lăsă să se înțeleagă că se îndoiește. Este drept că macaronarii din sector au ordine categorice. Să păstreze pe prizonier până la sosirea aliaților germani, adică Gestapo-ul." Precise Smith. Apoi, ridicând încet capul, adăugă. Totuși merg cu dumneavoastră." Adresându-se lui Caun. Ne însoțiți, sir?" Îmi pare rău," răspunse Caun dar trebuie să mă conformez ordinelor și să încep imediat interogarea lui Travis. Se apropie de Marshall. Nu știu care sunt motivele Marshall și nici nu doresc să le știu, dar dacă permiți să-ți dau un sfat, îți spun să rămâi pe navă. Lasă-te pe gubaș. În partida cu care noi, agenții secreți, suntem nevoiți să jucăm, sunt și riscuri. Astăzi este rândul celor doi rămași pe țărm. Mâine al altora, cine știe... Pe punte a apărut figura prelunga lui Gerard, înaintând de-a lungul balustradei. Mă dura la țărm," îi Marshall. În absența mea, secundule, ei comanda. Ne reîntâlnim aici peste patru ore." O să avem nevoie de cel puțin patru ore, sir," murmură Smith. Dacă nu mă întorc," continuă Marshall, urmați drumul căutând să fiți cât mai mult în siguranță. Cred că nu veți avea dificultăți. Faceți toate ocolurile pe care le credeți necesare." Când veți fi sigur că ați scăpat ieșind din zona periculoasă, utilizați indicativul nostru codificat și chemați prin radio pe Simon. Vă va spune spre ce porți să vă îndreptați. S-a înțeles? Gerard protestă. Dar este o adevărată nebunie, sir. N-aveți niciun pic de șansă. Nu, nu vă pot lăsa să faceți asta. Dar sub ofițerul Kane îl și întrebă pe comandant. Ajung cinci voluntari, sir? Marshall privi lung, cu satisfacție. Da, îți mulțumesc. Să ia cu ei puști mitraliere și grenade și să-și amintească antrenamentul făcut în Scoția cu instructorii speciali." S-a adresat din nou lui Smith. Ești sigur că mai poți face o escapadă locotenente?" Cu un râs scurt, Smith răspunse. De fapt, aproape opt zile m-am odihnit în acea veche mănăstire, bând vin și făcând nimic până când Caun și ai lui au dat peste mine." Acum nu vom mai putea folosi acea scunzătoare. Gerard tre reluă obiecțiile. Pentru numele lui Dumnezeu. Și cum veți putea justifica ce ne întâmplate dacă veți cădea prizonier, sir? Dând mi dreptate, Bob, și accentând că îmi pare rău că am dat greș. Luând pe secund de braț. Pentru mine, problema este de o importanță capitală. Kane coborâse în barca pneumatică. Oamenii mei sunt gata, săr. Presimțisem că pregătiți ceva." Merșel privi la cei din jur. Închideți capacul punte prova și așteptați în larg." Apoi s-a Gerald. Intră în imersiune dacă consider necesar. Decizia ți aparține. Și mai ales, nu te necăji, Bob." Warwick se afla alături cu greul pistol german la șold. Cu voce înceată, rugătoare, declară Luați-mă și pe mine, săr!" Nu, sublocotenente! Nu pot să expun prea mulți deodată!" Se lăsă să alunece pe marginea punții și ajuns în barcă, merge la păcă o ramă. Și acum să-i dăm bătaie! Să vedem cât de repede suntem în stare să mișcăm jucăria asta!" Întorcând capul zării deasupra silueta submarinului și îi se strânse inima ca la o grea despărțire. Apoi, în timp ce barca se depărta în întuneric, cadă În orice caz, o mică plimbare pe uscat ne va dezmorți picioarele." Nu s-a auzit decât un râsăt stingher, și Merchel își reproșă că recurge la atât de copilărești ca să susțină moralul oamenilor săi. Cred, vorbi Smith, că știu singurul loc de pe coastă unde patrulele de macaronar țin pe prizonierii în așteptarea nemților. Dacă m-am înșelat, nu avem ce face. Trebuie să renunțăm." Peste patru ore va fi ziua și atunci... Nu a mai sfârșit fraza. Costa devenea tot mai vizibilă. Nimeni nu vorbea și Marshall își dădea seama că, la fel ca și ai lui, nervii tuturor erau încordați la extrem. Iar când și-a privit însoțitorii, s-a simțit cuprins de remușcări. Cu ce treptești permitea el să le pună viețile în pericol? Se vede o porțiune de plajă, săr, strigă Kane. Dar va trebui să ne bălăcim puțin prin apă ca să debarcăm." Au sărit în apă. Merșel simți un slab contracurent, submarin, cuprinzând i picioarele, dar contactul cu solul, absența oțelului și a trepidației mașinilor, l-au ajutat ca să se mențină în picioare și dădu instrucțiuni oamenilor. Doi dintre voi rămân cu barca. Dacă noi ceilalți nu ne întoarcem, cei doi rămași se vor înapărea la submarin, la ora stabilită și vor raporta locotenentului Gerard. Te las să alegi dumneata Chein. Se depărtă cu câțiva pași urma de Smith, care, impresionat, murmură. Strașnică echipă, sir! Toți vă gata să intre în foc, așa că alegerea va fi dificilă. Grăbind pasul pe nisipul umed, Kane îi ajunse din urmă, raportându-i lui Marshall. I-am ales, sir, și putem porni la treabă. Aș scoase pistolul automat și l încarcă. Examinând Examinându-și busola, Smith spuse răspicat. Urmați-mă! Fără zgomot și când vedeți că mă opresc, opriți-vă și voi. Smith, care în comparație cu materoții părea și mai scund, îi prelucra. Dacă suntem obligați să luptăm, dați-i drumul, fără menajamente. Altminteri murim înainte de a începe lupta. repetiți vă asupra inamicului și omorâți-l. Imaginați-vă că aveți de-a face cu un ofițer superior, va veni mai ușor. Au început să escaladeze un mal destul de abrupt, depărtat de marginea apei. Smith nu s-a oprit decât o singură dată pentru a-i spune lui Marshall cu vocea abia perceptibilă. Știți, săr, o aventură ca asta poate foarte bine să reușească, căci numai unul bun delegat e în stare să o încerce." După o oră de mers, Smith se așeză pe pământ cu pistolul automat pe genunchi. Să ne odihnim puțin și să ne orientăm." Marshall se așeza alături. Era evident că Smith cunoștea terenul. Condusese micul grup pe un drum care, pornind de pe coastă, înaintea spre interior peste o câmpie aridă și pustie. Din timp în timp, întindea brațul prin întuneric, numea un sat invizibil sau o simplă potecă ducând la o locuință izolată. Avea bine întipărită în minte harta regiunii. Am lucrat la nord de Teracina," spuse el. Acolo este o cale ferată care traversează colinele." Machisarzii din partea locului voi să s arunce în aer și cu greu i-am convins să renunțe. Zâmbind. le am explicat că tot nouă ne va servi într-o zi. Brusc sări într-o parte. Nu trageți? Toți s-au aruncat în iarba înaltă. Pe drumul din apropiere trecea un convoi de mașini, apoi zgomotul s-a estompat și a dispărut. Probabil, spuse Smith cu voce calmă, trec trupe pe drumul apropiat. Se întorc la cantonament după ce au terminat vânătoarea de suspecți. S-a lui Marshall privindu cu interes. Ciudat mod de a face război pentru un marinar, dacă-mi permiteți să spun ce gândesc. Tot războiul este ciudat. Sunt cu totul de aceeași părere. Apoi Smith dădu semnalul. E timpul să o luăm din loc. Cam la două de aici, la o răscruce de drumuri, este un post de poliție. O casă cu etaj, cu două mici anexe. Altădată, acolo erau numai jandarmi italieni. Acum este cazat în permanență un grup de soldați. Oameni sunt pe drumul prăfuit, cu armele pregătite să întâmpine orice pericol venit din întuneric. O lumină, săr! exclamă alarmat Cain, lipindu-se de niște bușteni. Este de la casa de care am vorbit. Cu un gest, Smith îi adună năgăiel pe mateloți. Voi trei treceți de cealaltă parte a drumului, în fața clădirii, privind în sus. Trebuie să fie undeva un fir telefonic. Îndată ce intrăm în casă, o să-l ca să nu avem surprize dacă operația va dura mai mult decât am prevăzut. Cu prudență tot mai mare, au continuat să avanseze, mergând a plecați ca și cum se așteptau să fie întâmpinați cu rafale de mitralieră. Acum, casa se distingea foarte clar. Având un gard de zid spăit cu val, în care poarta dublă apărea ca o strungăreață. Smith se apropie de Marshall. În interiorul curții nu este decât o santinelă. Îi vedeți țigara aprinsă." Smith așteptă cu răbdare și adăugă Escapa de asta e ceva nu pentru dumneavoastră, nu e așa? Sunt sigur că puteți comanda admirabil un submarin, dar aici și este altceva." Se așeză jos și făcusem lui Marshall să limite. Postul de gardă este chiar în fața porții. De obicei, în interior, sunt zece soldați și un locotenent. Acesta locuiește în sat, dar asta seară cred că și el este la post, gata să primească laudele nemților. O mașină, sir! Culcați! S-a aruncat în iarba deasă și înaltă. Pe drum, însbârnâitul motorului devenea tot mai distinct. Este o mașină mică și rapidă, murmură Smith. Cu fața plină de praf, merșelă și ridică puțin capul. Lumina farurilor se proiecta pe fațada alba casei, apoi s-auziră voci germane, aspe și mânioase, răspunzând la asomația santinelei. — Nu-mi place, declara Smith. — Au venit nemții. O să avem de furcă. Portierele mașinii au pocnit, s-auziră iarăși voci, apoi lângă poartă are apărut solitar vârful de țigară. Santinela italiană își relua garda întreruptă. Să mergem," spuse Smith. Apoi către cei doi mateloți mai apropiați de el. Luați fiecare poziție la capetele gardului, dar de această parte a drumului realizăm astfel o bună încrucișare de focuri." Întinse ceva celui de-al treilea matelot. Tu să te cațeri pe stâlpul acela și să tai firul." Dar îl reținu pe om de braț. Nu încă, băiete, nu fi așa grăbit. Nu trebuie să dai na. Și noi, sir." întreba Kane neliniștit. Ai să vezi. Smith examina grenadele pe care le adusese cu el. Noi, noi intrăm și îi dăm drumul fără să pregetăm. De la țintă, ca în far west. Din care ci Smith un pumnal de comando, apoi fără pic de zgomot, purtat parcă de o adiere neauzită, a trecut de cealaltă parte a drumului. Silueta lui se detașa pe albul gardului mai mult ca o umbră. Mergele își potrivi în mână enormul său revolver și încercă să-și amintească ce îi se spusese în legătură cu piedica lui. Când a ridicat ochii, Smith se dispăruse. Doamne, murmură Kane, i-a făcut felul. Nu s-a auzit niciun strigăt, dar încet, foarte încet, vârful roșu al țigării santinelei cobora spre sol. Două sau trei secunde s-a mai văzut doar ca un licurici jos pe pământ. Marshall se ridică în picioare. Taie firul!" Cu Kein alături a traversat drumul alergând, cât pe ce să se împiedice de cadavrul santinelei. Foarte calm, cu un pe pământ, Smith își tărgea pumnalul ascunzându apoi din nou în carâmbul cizmei. După care s-a ridicat, a făcut un semn spre casă și a pornit-o foarte încet, urmat de Marshall și Chei. Se auzea un zgomot confuz de voci și, în nări, simțeau miros de benzină. Șoferul nu benzina, a care caroserie era împodobită cu o cruce de fier. Smith se apropie de o clădirii și două sau trei secunde privi printr-o gaură din oblon, prin care filtra o rază de lumină. Sunt cel puțin o duzină înăuntru," murmură el. Se cinstesc cu vin italienesc. Sunt numai italieni și ofițerul nu este cu ei în cameră." Cu precauție încercă cu mâna un colț al oblonului. Norocul nostru cu căscați ăștia. A început să scoată grenade din sacul de pânză pe care îl porta la el. Luați fiecare câte două, scoateți știfturile de siguranță și slăbiți părgile de armare. Numărați până la doi și aruncați-le prin fereastră. Își așeză pistolul automat sub brațul stâng. Să sperăm că geamurile nu sunt incasabile. Adminter cădem noi victimă grenadelor. Cu atenție, merge la armă una din grenadele sale, apoi se ocupă de a doua. Vedea pe Chein că limită și îi se întreba dacă însoțitorii auzau cât de tare îi bătea inima. Smith nu armase decât una din grenade. Cu mâna liberă apucă oblonul. Sunteți gata? Atenție! un gest brutal trase de oblon ca să se ridice și strigă. Dați-le drumul! A urmat un vacarm de geamuri sparte, de strigăte de surpriză, apoi de teroare." Totuși s-a auzit cum striga Cain. Ei, drăcie, am scăpat o grenadă în exterior." Smith se-a repede, apucă de pe sol grenada amorsată și o lansă cu mână fermă după celelalte. Abia a mai avut timp să amorseze propria sa grenadă și după ce a aruncat-o să facă un salt înapoi alături de Marshall și Cain. Fața de clădirii explodă cu un scumot ca de tunet." În lumina orbitoare a flăcărilor, resturi de sticlă, piatră și bucăți de lemn zburau în toate direcțiile, în timp ce de sus cădeau un potop de țigle sparte și de molozi. Să intrăm!" a strigat Smith. Cu lovitură de picior, Smith izbi ușa de perete, iar marinarii nevăriră în încăpere. Curentul era întrerupt, dar dintr-un culoar din spate mai venea suficientă lumină pentru a constata că grenadele își îndepliniseră opera aducătoare de moarte. Doar într-un colț întunecat mai gemea unul sufocându-se. Fără preget, Smith, ochii și corafala de armă, îl reduse la tăcere. Apoi, traversând culoarul, Smith se aruncă cu toată greutatea asupra unei uși, forțându-i zăvorul. Prin ușa larg deschisă, lumina năvăli brusc, în culoarul plin de fum, orbindu-i pentru un moment pe marinari. Era o singură împușcătură care desprinse din perete o bucată de tencuială deasupra umărului lui Merșel. Autorul era un ofițer italian care îi privea cu ură, pregătindu-se să mai tragă o dată. Smith zbieră. Lichidați-l! Merșel a avut impresia că pistolul i-a zvâgnit de la sine în mână. Ofițerul s-a rotit și s-a prăbușit ca o marionetă în spatele lui, peretele s-a pătat cu sânge. Iar Kane strigă. Sir, iată-l pe maiorul nostru!" Ceea ce rămăsese din Carter, mai era îmbrăcat în acel costum de om de afaceri în mizerie, care acum era murdar și mototolit. Nefericitul maior fusese împușcat cu mai multe gloanțe, iar figura era aproape de nerecunoscut. Atenție la ușa aceea!" strigă Smith. Într-adevăr, în fundul încăperii se vedea o ușă îngustă, întărită cu bare de fier. Ușa se deschise foarte încet și, după descoperirea corpului mutilat al lui Carter... Această nouă amenințare potențială îi îndrjea și mai mult. Cu maxilarele contractate, Marshall privi cordat. Prin ușa crăpată apăru o dură de lumină, alunecând peste italianul omorât, până la cismele lui Cain. După o foarte scurtă pauză, a apărut o mână fluturând o batistă albă. Armistițiu? întrebă Smith scurt. Fața ei exprimă însă o decizie necluțătoare. El ridică tonul și ordonă. Ieșiți, cu mâinile sus! Și lui Merșel. Dacă vreunul clipește din ochi, trageți fără milă. Erau doi germani în uniforme negre, atât de asemănătoare între ei, de parcă erau gemeni. Cu un gest, Smith le arătă podeaua. Culcați-vă pe jos, cu mâinile la ceafă! Au ascultat. Știu că nu era cazul să se prefacă că nu înțeleg. Și s-au întins lângă ofițerul mort. Foarte calm, Smith se adresă lui Kane. Supraveghează-i! Fără grabă, deschise complet ușa și intră în camera alăturată urma de Marshall. Era cât pe aci se scape din mână arma automată când a zărit-o pe centel. Era întinsă în pielea goală, pe o masă masivă, legată de mâini și de picioare. În lumina ce cădea de sus, apărea o statuetă frântă. Nu atingeți!" strigă Smith. Marshall în cremenii lângă ușă. Desânii și coapsele tinerei erau conectate fire ce ieșeau dintr-o cutie metalică de lângă masă, cutie care emita un ușor băzuit. Smith, lăsând jos arma, apăsă pe niște butoane. Băzuitul a încetat. Apoi către Marshall. Acum poți să-mi dai o mână de ajutor?" Merchel luă în mâini capului lui și-l năpădire lacrimile văzându-i gura însângerată și vânătăile de pe corp. Smith a desfăcut firele unul după altul. Când a îndepărtat și ultimul fir, tânăra a deschis ochii, cu pântecele cele încordat ca pentru a rezista la noi torturi. Merchel îi șopti. Nu te teme, s-a terminat." Smith își scoase mantaua de piele și-o întinse lui Merchel. Îmbrac-o cât se poate de repede." Apoi strigă. Totul e neregulă, Kane. Da, dar mi se pare că au voci din spatele casei. Probabil alte santinele. Marshall a coborât-o pe tânără de pe masă. Cea mai mică mișcare îi smulgea un geamă de durere. Era complet epuizată și se sprijină inertă de pieptul lui. Aduceți-o pe brațe, spuse Smith. Și reîncărcă arma după care se adresat lui Marshall. Puteți pleca. Cu gentle pe brațe, Marshall trecu în camera vecină. Smith, privi la cei doi nemți supravegheați de Kane și arătând spre ușa camerei de tortură, le ordonă. A voi, amândoi! Înăuntru! Șnel!" Calm, Smith scoase din sac ultima sa grenadă, o amorsă și o aruncă la picioarele lor. Sări rapid înapoi, închise ușa grea și o încuie cu cheia. S-au auzit țipete de gurază și bătăi în ușa lecilor dinăuntru. Sunt bun, bestiilor, le-au când a explodat grenada. Afară, pe drum, era răcoare, chiar rece. S-a adresat mateloților. Dați-i o mână de ajutor comandantului. A așteptat ca ei să dispară în întuneric și-i spuse lui Kein Mai avem un ultim lucru determinat, apoi plecăm și noi după ei. Cu pistolul automat întins, se îndrepta tiptil spre colțul casei. Ascunse în umbră, acolo stăteau pitite două santinere din postul de gardă, alarmate de împușcături. Italienii s-au oprit cu prudență ca să afle care e situația. Smith descărca asupra lor o rafală întreagă, răpăitul armei fiind multiplicat de ecou. Pevii întreacăt cele două leșuri și spuse. Am terminat. Tocmai bine. Mai avem o oră până la întâlnire." Și-a reîncărcat arma și a pornit ca să ajungă pe ceilalți. După el, cu armă automată lovindul pe șold la fiecare pas, venea și Cain, îngrozit de toate cele văzute. Toate îi se păreau de necrezut, nereale. Spera că nu fusese decât un coșmar și se va trezi. Smith se opri alături de el. Să tragem o țigară." Și-a țigara. Mâna nu tremura. Apoi s-a plecă și ridică o mică piatră rotundă, băgând o în buzunarul lui Cain. Păstreaz-o ca amintire, o bucată din teritoriul ocupat. Sunt mulți care nu or să mai aibă parte de așa ceva. Cain trase un fum de țigară și tușii. Se gândea la majorul Carter, la trupul lui însângerat, Apa Aproape nu se mai cunoștea că a fost un om. Se gândi și la tânăra care suportase torturi inimaginabile. La merșel care mergea înaintea lui, purtându o pe pe brațe, fără să dea vreun semn de oboseală. Lui Cain e venit în gând și soția sa, de la Harwich. Ce-ar fi simțit el dacă i-ar fi fost pe masă în locul acestei tinere? S-a oprit la marginea drumului și, răscorit de gânduri și întâmplări, a vomitat. Smith l-a așteptat. Cred că acum te simți mai bine." își șterse fața cu mâneca. Chiar așa? E greu să suporți toate astea dacă nu ești obișnuit?" Smith zâmbi și privi cerul. Începea să se lumineze. În picioare lângă tabloul de control, locotenentul Frenzel supraveghea pe șeful electrician Kevil, care nu se știe pentru a câta oară, verifica aparatele de măsură. În postul central, liniștea era totală și mereu la adâncime periscopică Submarinul naviga în largul coastei. Echipajul sta la posturile de imersiune, gata să intervină la nevoie. Becurile reduse din plafon, lumină slab capetele aplecate plecate și mâinile gata să execute manevrele necesare. Bac era la periscop. Manipula încet manetele pentru a inspecta fără grabă orizontul. Secundul și De se afla un careu. Frenzel privi cu nerăbdare la ceasul din perete. Probabil că sus se făcuse ziua de-a în curând se va termina afurisita asta de așteptare. Sub tambucul turelei, Warwick discuta în șapte cu cel mai vârstnic ochitor din echipa sa, aprobând detaliile tehnice pe care acesta îi le expunea. Trecea timpul, își mai o îngrijorarea. Frenzl suporta greu aceste momente de așteptare sub tensiune. Nu totdeauna se comportase astfel. Numai de când maiorul Browning, îl convocase în biroul lui ca să-i spună teribile veste. Bietul bătrân, gură mare, nu știa cum să înceapă. Nu știe de seama că nu există și nu va exista niciodată cineva care să știe cum trebuie început așa ceva. Își strânse pumnii. Îi revenea în minte soția și băiatul. Un mic omuleț. Semăna așa de mult cu mama sa. Începuseră bine el și soția. Se căsătoriseră foarte tineri când el nu era decât fochist brevetat. Fără ea, niciodată nu și-ar fi băgat nasul în cărți, niciodată n-ar fi descoperit că era în stare să-și croiască o soartă mai bună. A devenit ofițer și au rămas strâns legați unul de altul, destul de izolați de cei din preașma lor. Totdeauna așa fusese, așa se simțea și acum, privind în jur la cei din postul central. Era copil când a început să navigheze. În afară de sterchi și încă unul sau doi, astăzi era decanul bordului. Dar și altădată, pe alte submarine, se simțise la fel, niciodată îngrijorat sau speriat. L-a trecut un fior. Poate era ceva trecător. Coborâți periscopul, spuse Bac. Se apropie de Frenzel. Încă nu se vede nimic. S-a făcut ziua? Da, se vede coasta. Durează cam mult operația. Bac nu era în apele lui, continuă. Nu prea ne simțim bine când șeful nu e aici, nu e așa? Nu prea. Ai dreptate. Crezi că a procedat bine? Bac părea care poftă de vorbă, lucru neobișnuit pentru el. Frențel îl privi. Știi vreodată dacă procedezi bine? Oftă și adaugă. Este un om plin de surprize. O să plătesc scump fantezia de astăzi frență gândi la noi pasageri pe care-i văzuse urcând la bord. O să plătesc și mai scump dacă nemții pun mâna pe el. Remarca lui Pac îl lămorise. Absența lui Merș schimba totul. Când se afla acolo, totdeauna gata, făcând fața dificultăților și luând decizii, bune sau rele, te simțeai liniștit. În absența lui, parcă-ți lipsa un picior sau un element esențial al navei, Electricianul Kevil se întoarse pe scaun. Am verificat aparatele de măsură. Construiesc bine navele păcătoșii ăia de nemți. Nerăbdarea lui Bac mergea crescând. Nu mai putem aștepta, murmură el. Ce naiba să facem? George intră în postul central. Scuzați-mă, sir, se adresă el lui Frenzel. Secundul vă cheamă la Careu. zâmbia zâmbiacurul. Poate că au luat o hotărâre. Poate, replică Frențel. Mai degrabă, cred însă că nu sunt în stare să o ia. În care urs la bluminate un singur bec din plafon, Gerard și De se dea față în față. Fiecare la un capăt de masă. În spatele perdelelor trase, cineva gemea încet. Frențel Ghicică că era mos, agentul rănit. Mirosea dezinfectant. Italianul ocupa o altă cușetă și sfărea zdravân. Trevis și ceilalți trei agenți secreți se aflau în cabina lui Merchel. Ce făceau acolo? frență nu știa și nu era treaba lui. Când a intrat, Dovră ridică capul. Iată omul pe care îl așteptăm. Oficierul cu navigația, început Gerard, crede că a sosit momentul să nu mai așteptăm, să plecăm. frență s se așeză și privi la secund. L-a impresionat figura descompusă a acestuia, obrajii scofălciți, fruntea brăzdată de riduri. În câteva ore, Gerard părea fi îmbătrânit cu zece ani. Răspunsul lui Frențel a fost destul de tăios. Dumneata, ai preluat comanda! Dumneata, ce crezi?" De lăsă pe Gerard să răspundă. Părerea mea este că nu mai putem aștepta nicio secundă. Este indiscutabil. Comandantul și-a depășit instrucțiunile primite." După mine nu este așa, se pronunță Frenzel. Privit din nou spre Gerard, care îl interpelă. Atunci, ce crezi? Înțeleg perfect situația. Comandantul a făcut ceea ce credea că trebuie să facă, dar. Schimbându-și parcă gândul, Frenzel și-a aprins o țigară spunându-și în sine. Întotdeauna aceleași cuvinte. A făcut bine, dar. Gerard declară scurt să vorbim de ceva care te privește, Frenzel. Mașinile. Mai ai destul combustibil? Destul ulei? Ai tot ce-ți trebuie? Frenzel se ridică brusc. Un adevărat ofițer mecanic nu este niciodată satisfăcut de ceea ce are." Privi pe rând la toți și continuă. Probabil că îmbătrânesc. Trebuia să-mi dau seama. Doriți ca eu să înlesnesc luarea unei hotărâri, să furnizez un motiv." De vreo protestă. Nu e așa. Secundul nu știe de asta dată Gerard de te e vorba. Când voi avea nevoie de părerea Dumitale, ți-o voi cere, n-ai grijă. Se adresă lui Frenzel. Nu mă înțelegi, Frenzel. Nu încerc să arunc răspunderea asupra Dumitale. Frenzel îl privistu pe Fiat. Dar despre ce răspundere poate fi vorba? A făcut doi pași spre Gerard. Este comandantul prietenul dumitale sau nu? În locul dumitale el nu te-ar aștepta? În orice caz, ar face tot posibilul. Gerard plecă ochii spre masă. Știu, dar nu asta este problema. Calm, franțăr continuă. Te credeam mai curajos. Gerard sări în sus. Ce știi despre curajul meu? Dumneata nu mai e nevastă. Așa că-ți convine să ne recomanzi o decizie care poate să ne ducă pe toți la moarte. Echipul lui Frențel și-a pierdut culoarea. Brusc, Gerard și-a dat seama că vorbise fără rost. Adăugă repede. Iartă-mă, Frențel, nu mai știu ce vorbesc. Au tăcut toți trei. Din postul central s-a auzit vocea lui Bac. Se vede barca. A și lansat un semnal. Dând la o parte pe ceilalți doi, Gerard se precipită spre postul lui pentru a dirija ieșirea la suprafață. Frențel apucă pe Devereu de braț, împiedicându-l să-l urmeze. Am știut totdeauna că ești un ipocrit, dar nu am crezut că ești în așa halojavră." De îl privi cu gura încrețită de un mic să rece. Cred că nu-ți dai seama de ce vorbești." Îmi dau perfect seama," replică Frențel. Îi lăsă brațul. Vrei să-l distrugi pe comandant?" Apoi să te duci să te lauzi și să te faci bine văzut de cei de sus. De se îndeptă grăbiți spre postul central. Frențel rămase gândindu-se la gestul ireparabil pe care poate l-ar fi comis dacă nu intervenea la timp vocea lui bac. Când Frențel s-a întors la tabloul său de control, Gerard își trecea peste cap cu rău a binoclului, supraveghind deschiderea capacului inferior. Îndeplinind funcția de secund, a plecat deasupra lui Sterky, de urmărea indicatoarele. Goliți balasturile principale! Frențel apăsă butoanele respective și s-au șuieratul aerului comprimat, intrând în balasturi. Merșel revenea în ultima clipă.